Розділ 9. Трубку підняли після першого жгутку, і вона почула приємний чоловічий голос. «Ало? Будь ласка, попросіть Домініка Дюреля». Домінік Дюрель слухає. «З ким я говорю?» «Це Лючія Карміни». Батько сказав мені, що «Лючія?» У його голосі почулася душевна теплота. «Я дуже сподівався, що ти подзвониш». Мені потрібна допомога. Ти можеш покластися на мене?» Улючі відлягло від серця. Це були перші приємні слова, почуті нею за довгий час. І вона раптом відчула, наскільки була виснажена. «Мені треба десь сховатися від поліції. Це не проблема. У нас з дружиною є одне місце, де ти зможеш жити, скільки захочеш». У це було важко повірити. «Дякую». «Де ти перебуваєш, Лючія?» «Я...» Тріск поліцейського короткохвильового радіо, що пролунав у цей момент у трубці, тут же стих. «Лючія?» У її голові залунав гучний сигнал тривоги. «Лючія, де ти? Я приїду по тебе!» «Навіщо йому вдома поліцейська рація?» Він підняв слухавку після першого жгутку. Він ніби чекав на її дзвінок. «Лючія, ти чуєш мене?» Вона була вже абсолютно впевнена в тому, що людина на іншому кінці проводу була поліцейським. Отже, сіті на неї вже розставлені. Телефон прослуховувався. «Лючія?» Повісивши трубку, вона поспішила геть від телефонної будки. «З Франції треба тікати» подумала Лючія. Вона повернулася до машини і витягла карту. Кордон з Іспанією був лише за кілька годин їзди. Склавши карту, вона завела машину і поїхала на південний захід у бік Сан-Себастьяна. А з іспанського кордону все пішло шкереберть. «Ваш паспорт, будь ласка!» Лючія простягла іспанському прикордоннику свій паспорт. Кинувши на нього побіжний погляд, офіцер уже повернув його, але щось його зупинило. Він уважніше глянув на Лючію, і обличчя його змінилося. «Зачекайте, будь ласка, я маю поставити в ньому штамп». Він мене впізнав, у розпачі подумала Лючія. Вона дивилася, як прикордонник увійшов до маленького офісу та показав паспорт іншому офіцеру – вони почали про щось збуджено говорити. Їй треба було тікати. Відчинивши дверцята, вона вийшла з машини. У екскурсійний автобус, що стояв поруч, шумно сідала група німецьких туристів, які щойно пройшли митний огляд. На лобовому склі автобуса була табличка з написом «Мадрид». «Ах, Томк!» – кричав керівник групи. «Шнеллер!» Лючія кинула погляд на будиночок. Прикордонник, який узяв у неї паспорт, щось кричав у слухавку. Всі на посадку, біте. Не гаючи часу на роздуми, Лючія попрямувала до групи туристів, що весело говорили, і, відвертаючи обличчя від керівника групи, піднялася в автобус. Опустивши голову, вона прийшла в глиб автобусу і сіла. Поїхали, благала вона, швидше ж. Через вікно я бачила, як до двох перших прикордонників підійшов ще один, і вони вже втрьох розглядали її паспорт. Не мов у відповідь на благання Лючії, двері автобуса зачинилися і мотор запрацював. За хвилину автобус вже виїжджав із Сан-Себаціяна до Мадрида. Що робитимуть прикордонники, не виявивши її в машині? Спочатку вони подумають, що вона пішла до туалету – вони почекають і пошлють когось за нею. А потім вони, мабуть, оглянуть околиці, думаючи, що вона десь ховається. За цей час кордон перетнуть уже десятки машин та автобусів. Поліція не знатиме, ні де вона, ні куди вона прямує. Туристи явно насолоджувалися відпочинком. «А що їм?» – з гіркотою думала Лючія. «Поліція не женеться за ними по п'ятах». Заради чого я ризикувала всім життям, що залишилося? З цією думкою вона відтворила в пам'яті епізоди з суддею Бускетою і Беніто. «Мені здається, що ми могли б стати дуже добрими друзями, Лючія. Смертлих одіям». А Беніто патас. «Все як раніше. Адже ти не змогла мене забути, га?» І вона змусила цих двох негідників заплатити за зраду по відношенню до її сім'ї. Заслуговували вони насмерть чи ні? Вони мертві, але батько з братами страждатиме до кінця свого життя. Так, вирішила Лючія, заслуговували. Дехто з тих, хто сидів в автобусі, затягнув німецьку пісню, і інші підхопили її. «In Munchen ist ein Hofbrauchhaus, ein zwei Sofa!» «З цією групою я поки буду в безпеці», – подумала Лючія. «А коли дістануся до Мадрида, розберуся, що робити далі». Але до Мадрида вона не доїхала. В обнесеній сіною Авілі автобус зробив заплановану зупинку, щоб туристи могли перекусити, і, як виразно висловився керівник групи, скористатися зручностями. «Аллєраус вовбус», – голосно сказав він. Лючія продовжувала сидіти, спостерігаючи за тим, як туристи піднімалися та пробиралися до передніх дверей автобуса. «Мені тут буде безпечніше». Але керівник помітив її. «Виходьте, фрау сказав він. «У нас лише 15 хвилин». Повагавшись, Лючія неохоче підвелася і попрямувала до дверей. Коли вона проходила повз керівника, він вигукнув. «Але ви не з цієї групи!» Лючія подарувала йому ніжну усмішку. «Ви маєте рацію», – сказала вона. «Але розумієте, у мене в Сан-Себастьяні зламалася машина, а мені необхідно потрапити до Мадрида, і я най! заволав керівник». «Не можна! Це приватна подорож!» «Я розумію!» – відповіла Лючія. «Але бачите, мені потрібно... Про це вам потрібно домовитись із представництвом компанії в Мюнхені!» «Я не можу! Я дуже поспішаю і...» най, най! У мене через вас будуть неприємності! Ідіть, або я викликаю поліцію!» «Але...» – незважаючи на всі її вмовляння... Керівник залишався непохитним, і через 20 хвилин Лючія дивилася, як автобус рушив із шумом, покатив по шосе у бік Мадрида, залишаючи її одну, без паспорта і майже без грошей, розшукувану поліцією вже кількох країн за вбивство. Повернувшись, вона озирнулася. Зупинка автобуса була перед круглою будівлею, на фасаді якої було написано «Айстансіон де аутобусес. Я зможу тут сісти на інший автобус», – подумала Лючія. Вона зайшла осередину. Це була простора будівля з мармуровими сінами та безлічю квиткових каз, над дві яких висіли таблички «Сеговія», «Вальядоліт», «Саламанка», «Мадрид». Сходи та ескалатор вели на нижній поверх, звідки вирушали автобуси. Там же був буфет, де продавалися пиріжки, цукерки та сендвічі, загорнуті у гащений папір. І Лючія раптом зрозуміла, що була страшенно голодна. «Перш ніж щось купити? – подумала вона. – Я краще спочатку дізнаюся, скільки коштує квиток на автобус». Лючія попрямувала до віконця з табличкою «Мадрид», але побачила, як у будівлю станції квапливо увійшли двоє поліцейських у формі. Один із них тримав у руці фотографію. Поліцейські почали ходити від виконця до виконця, показуючи фотографію службовцям. «Вони шукають мене. Цей клятий водій мене заклав». По ескалатору піднімалася група пасажирів, що щойно прибули. Коли вони попрямували до дверей, Лючія порівнялася із ними і, змішавшись із натовпом, вийшла на двір. Вона йшла мощеними вулицями Авілі. Намагаючись не бігти, щоб не привернути до себе увагу. Повернувши на вулицю Даламадрику Соледат з її гранітними будинками з чорними крученими балконами, вона дійшла до площі Дала Санта і сіла в парку на лавку, намагаючись збагнути, що їй робити далі. Насолоджуючись теплом з полуденного сонця, за сотню метрів від неї в цьому ж парку сиділи ще кілька жінок. І якісь пари. Лючія продовжувала сидіти на лавці, коли з'явилася поліцейська машина. Вона зупинилася на протилежному кінці площі, і з неї вилізли двоє поліцейських. Підійшовши до однієї з жінок, що сиділи, вони стали її про щось питати. Серце Лючії забилося сильніше. Вона змусила себе наквапливо підвестися і, повернувшись, пішла впротилежне від поліцейських бік. Серце її шалено билося. Сусідня вулиця мала неймовірну назву – вулиця життя та смерті. Чи не ознака це? На Байдані, висунувши язики, мов живі, стояли два кам'яні леви, і лючі в її запаленій уяві здалося, що вони ось-ось кинуться на неї. Попереду був великий собор, Різблеяний медальйон на його фасаді зображував дівчину і череп, що вискалювався. Здавалося, що в повітрі відчувалася подих смерті. Лючія почула дзвін церковного дзвона і, піднявши очі, подивилася через відкриті міські пороги. Вдалині на високій горі виднілися стіни монастиря. Лючія стояла і, не відриваючись, дивилася на нього. «Що змусило тебе прийти до нас, дочко моя?» – м'яко запитала преподобна мати Бетіна. «Мені потрібний притулок. І ти вирішила знайти притулок у Господа?» «Абсолютно вірно». «Так», – Лючія почала складати. «Це саме те, що я завжди хотіла – присвятити себе духовному життю». Усі ми в душі бажаємо цього. Чи не так, дочко моя? Господи, здається, клює, радісно подумала Лючія. Преподобна мати продовжувала. Мені слід попередити тебе, дитино моя, що статут це ордена найсуворіший з усіх. Ми повністю ізольовані від зовнішнього світу. Її слова звучали музикою у вухах Лючії. Ті, хто входять у ці сіни, дають обітницю ніколи їх не покидати. «Я ні за що не хочу йти», – запевнила її Лючія. «Принаймні протягом найближчих кількох місяців», – преподобна мати підвелася. «Це серйозне рішення. Я думаю, що тобі слід піти і добре все обміркувати, перш ніж прийняти його». Лючія відчула, що ситуація ускладнюється, і запанікувала. Іти їй не було куди. Єдиною її надією були ці мури. «Я вже про все подумала», – квапливо сказала вона. «Повірте, преподобна мати, я тільки про це й думала. Я хочу зректися світу». Вона подивилася на в очі. «Найбільше я хочу бути тут». Преподобна мати була стантеличена. «Якийсь розпач». Щось вентежило цю жінку, вселяло в неї занепокоєння, але, з іншого боку, якою ще більш вагомою причиною може бути пояснена пара приход сюди, де душа знаходить заспокоєння у спогляданні та молитвах. «Ти католичка?» «Так», – преподобна мати взяла старомодну ручку перо. «Як тебе звуть, дитино моя?» «Мене звуть Лючія Каррома». «Твої батьки живі?» «Батько!» «Чим він займається?» «Він був бізнесменом. Нині він уже не працює!» Вона згадала, яким блідим і втраченим вона бачила свого батька востаннє, і її пронизав раптовий гострий біль. «У тебе є брати чи сестри?» «У мене два брати. А чим займаються вони?» Лючія вирішила закликати на допомогу усі свої сили. Вони священники. Чудово. Розмова тривала години з отри. І зрештою, преподобна мати Батіна сказала, «Я знайду тобі ліжко для ночівлі. Зранку ти почнеш отримувати повчання, і після цього, якщо ти не зміниш свого рішення, ти зможеш вступити до нашої громади. Однак я маю попередити тебе, що ти вибрала дуже непростий шлях». Повірте, щиро відповіла Лючія, я не маю вибору. Лючія спала під ніжний шепіт теплого нічного вітерця на узліссі. Вона була названа вечері на гарній вілі разом із батьком та братами. Усі радісно веселилися, аж до кімнати не зайшов незнайомець і не сказав: чорт забирай, хто це такі. Вогні одразу згасли і в обличчя її ударив яскравий промінь кишенькового ліхтаря. Прокинувшись, вона сіла, світло зліпило їй очі. Оточивши черниць, на галявині стояла співдюжини чоловіків. Через яскраве світло Лючія ледве розрізняла їхні силуети. «Хто ви?» – повторив своє запитання один із них. Він мав низький хрипкий голос. Лючія одразу прийшла до тями, Думки закружляли в голові з блискавичною швидкістю, вона попалася. Однак, якби ці люди були поліцейськими, вони не питали почерниць, хто вони такі, і що їм робити у лісі вночі. Лючія вирішила ризикнути. Ми, сестри з монастиря біля Авілі, сказала вона. Туди прийшли якісь представники влади, та ми чули про це, перебив її чоловік. Інші сестри, теж прокинувшись, злякано підводилися. «Хто? Хто ви такі?» – злякано запитала Міган. «Мене звуть Хайме Міро». Чоловіків було шестеро. Водягнені в штани з грубої тканини, шкіряні куртки та светри з високим горлом, у полотняних з придивою підошвою червяках і традиційних баскських беретах – Озброєні до зубів, при тьмяному світлі місяця, вони здавалися черницям демонами. Двоє з них виглядали жорстоко побитими. Людина, яка назвалася Хаймеміру, була високою, хударлявою, з пекучими чорними очима. За ними могли стежити. Він повернувся до одного зі своїх людей. «Огляньте навколо!» «Сі!» Лючія зрозуміла, що він розмовляв з жінкою і побачила, як та безшумно сникла за деревами. «Що робитимемо з ними?» – запитав Рікардо Мельядо. «Нічого», – відповів Хайме Міро. «Залишимо їх і підемо далі». «Хайме», – заперечив один із чоловіків, – «це ж сестри Христові». «Тоді нехай їх Бог про них і подбає!» – обірвав його Хайме Міро – «А нам є що робити!» Черниці стояли в очікуванні. Чоловіки, оточивши Хайме, сперечалися з ним. «Ми не можемо допустити, щоб їх упіймали. А Кока зі своїми людьми шукає їх!» «Вони нас шукають, Аміко. Без нашої допомоги сестрам ні за що не втекти від них!» «Ні!» – твердо сказав Хайме Міро. «Ми не станемо через них ризикувати життям!» Ми маємо свої проблеми. Ми могли б пройти з ними деяку частину шляху, аби хоча б відвести їх звідси. Це був Фелікс Карпіо, один із його помічників. Він звернувся до черниць. Куди ви прямуєте, сестри? Тут, засяяним світлом господа очима, подала голос Тереза. Я виконую священну місію. У Мендавії є монасир, який дає нам притулок. Ми могли б їх туди проводити, сказав Фелікс Карпіо, звертаючись до Хайми Міро. Це ж по дорозі до сан «Ідіот!» Ідіот! обрушився на нього Хайми. Ти ще поставив би стрілку з покащучом, щоб всі знали, куди ми йдемо. Я тільки хотів. Мірда! його голос був сповнений обурення. Тепер ми не маємо вибору. Доведеться брати їх із собою. Якщо їх знайде окока, він зможе розв'язати їм язики. Вони здорово нам заважатимуть і тим самим полегшать Акуки та його головорізам завдання висажити нас. Лючія майже не слухала їх. Золотий хрест лежав у спокусливій близькості. Чорт би забрав цих мужиків! Господи! «Чому ж ти робиш все так невчасно і з таким похмурим гумором?» «Гаразд», – сказав Хайміміро. «Нікуди не дінешся. Ми доведемо їх до монастиря та залишимо, але нам не можна йти всім разом». Повернувшись до черниць, він з неприхованим роздратуванням свитав. «Ви хоч знаєте, де знаходиться Мандавія?» Сестри переглянулись. «Приблизно», – відповіла Грасіяла. «Тоді, як же, чорт забирає, ви збираєтесь туди йти?» «Господь приведе нас», – твердо сказала сестра Тереза. Один із чоловіків, Рубіо Арсано, посміхнувся. «Вам пощастило. Він сам зійшов, щоб особисто проводити вас, сестра». Він кивнув у бік Хайме, але, подивившись на Міро, осікся. «Ми розділимося. Ходімо трьома різними дорогами», – сказав Хайми. Він витяг з рюкзака карту, і чоловіки, присівши навпочебки, направили на неї свої ліхтарі. «Монастир у Мендавії знаходиться тут, на південний схід від Логроньо. Я піду на північ через Вальєдоліт, а потім піднімуся до Бургосу». Провівши пальцем по карті, він повернувся до високого приємного вигляду Рубіо. «Ти дійдеш до Ольмедо, потім повернеш на Пен'яфіель», та Аранда де Дуедо. Добре, аміго. Хаймеміру знову засередився на карті. Піднявши очі на Рікардо Мельядо, обличчя якого носила сліди жорстоких побоїв, він сказав йому, «Рікардо, підеш у бік Сеговії, потім піднімешся в гори де Сереса де Абхао, а далі через Сорію. Зустрінемось у Логроньо». Він прибрав карту. Звідси до Логроньо 210 кілометрів, — він, по підрахував, — зустрінемось там за сім днів. Тримайтеся подалі від великих доріг. А де ми зустрінемося у Логроньо? — спитав Фелікс. Наступного тижня у Логроньо відбудуться гастролі японського цирку, — сказав Рікардо. От і добре. Зустрінемось там на денній виставі. А з ким підуть черниці? Знову подав голос Фелікс Карпіо. Ми розділимося. Треба це припиняти, вирішила Лючія. Якщо вас розшукують солдати, Санор, то нам безпечніше йти одним. А нам ні, відповів Хайме. Вам стало дуже багато відомо про наші плани. І крім цього, додав той, кого звали Рубіо, вам самим не дійти. Ми знаємо дорогу. Ми – баски і мешканці Північної Іспанії, наші друзі. Вони допоможуть нам та вкриють нас від солдатів-націоналістів. Вам одним ні за що не вдалося потрапити б до Мендавії. «Та я і не хочу в Мендавію, ідіот», подумала Лючія. «Гаразд», – похмуро сказав Хайми Міро. «треба рухатися. Я хочу, щоб ми до світанку пішли звідси подалі. Сестра Міган – Тихо стояла і слухала людину, яка віддавала накази. Він був різкий і гордовитий, але разом з тим від нього віяло силою та впевненістю. Поглянувши на Терезу, Хайме показав Томаса Санхура і Рубіо Арсано. «Вони відповідають за тебе». «За мене відповідає Господь», – сказала сестра Тереза. «Звичайно», – сухо відповів Хайме. Саме тому ви тут і опинились. Рубіо підійшов до Терези. Рубіо, арсана до ваших послуг, сестро. Як вас звати? Я сестра Тереза. Я піду сестрою Терезою, поспішно сказала Лючія. Вона нізащо не дозволить їм розлучити її із золотим хрестом. Добре, кивнув Хайме, він показав на Гарсіело. Рікардо «Ти підеш із цією». Боено, кивнув Рікардо Мельядо. Повернулась жінка, надісла на Хайме на розвідку. «Все чисто», – сказала вона. «Добре», – Хайме подивився на Міган. «Ти підеш з нами, сестро. Міган кивнула головою. Вона заворожено дивилася на Хайме Міро. У жінці теж було щось інтригуюче. Смаглява, з пронизливим поглядом і різкими, Рисами обличчя вона нагадувала хижачку. Її рот був криваво-червоним. У ній було щось надзвичайно сексуальне. Жінка підійшла до Міган. «Я – Ампаро Хірон. Не відкривай рота, сестро, і все буде гаразд». «Рушили», – сказав Хайме всім іншим. «За сім днів у Логроньо. Не спускати сестер очей». Сестра Тереза з чоловіком на ім'я Рубіо вже попрямували стежкою. Лючія поспішила за ними. Вона бачила, що Рубіо Арсано поклав карту до себе в рюкзак. «Я витягну її, коли він спатиме», – вирішила вона. Так почалася їхня подорож Іспанією. Розділ 10. Мігель Карільо нервував. Можна навіть сказати, що Мігель Карільо був на межі нервового стресу. День виявився для нього далеко невдалим. Все, що вранці так добре починалося, коли він, наткнувшись на чотирьох черниць, переконав їх у тому, що сам був чинцем, скінчилося тим, що він непритомний, пов'язаний по руках і ногах на підлозі в магазині одягу. Першою, хто його виявив, була дружина власника магазину. Нею виявилася важка літня вусата жінка з поганою вдачею. Подивившись на нього, що лежав пов'язаним на підлозі, вона вигукнула. «Мадре де діос, хто ти такий? Що ти тут робиш?» Карільо закликав на допомогу всю свою чарівність. «Слава Богу, що ви прийшли, сеньорита!» Хоча одразу було видно, що перед ним заміжня жінка – я намагався вивільнитися із цих пут, щоб дістатися до телефону і зателефонувати в поліцію. Ти не відповів на моє запитання. Він постарався зайняти зручніше становище. Все дуже просто, сеньорито. Я брат Гонсалес із монастиря неподалік Мадрида. Проходячи по ваш чудовий магазин, я побачив, що двоє молодих людей намагаються увірватися в нього, як слуга Господа, я вважав своїм обов'язком зупинити їх. Я прийшов за ними всередину, сподіваючись оберегти їх від помилок на їхньому шляху. Проте вони повалили і зв'язали мене. Чи не будете ви тепер так люб'язні мене розв'язати? Мєрдіа! Вибачте, він дивився на неї. Хто ти такий? Я ж сказав вам, що я... «Знаєш, що я тобі скажу? Ти найнезначніший з усіх брехунів, кого я бачила». Вона підійшла до кинутих черницями одяг, одягу. «А що це таке?» «Ах, це ті двоє молодих людей маскувались, розумієте? І так їх, судя по одягу, було четверо, а ти казав двоє». «Правильно». «Потім прийшли ще двоє, та...» – вона підійшла до телефону. «Що ви робите?» – дзвонив поліцію. «Запевняю вас, у цьому немає потреби. Як тільки ви допоможете мені звільнитися, я сам одразу піду в поліцію і про все повідомлю». Жінка глянула на нього зверху вниз. «Запахни свою рясу, чернець!» Поліція виявила до нього ще менше співчуття, ніж господиня. Каріліо допитували чотири жандарми цивільної гвардії. Один їхній вигляд у зеленій формі та чорних, чорних блискучих шкіряних капелюхах XVIII століття вселяв страх усієї Іспанії, і вони природно показали Каріліо своє мистецтво. «Ви знаєте, що точно відповідаєте опусу людини, яка вбила священника неподалік звідси?» Каріліо зітхнув. «Не дивно». У мене є брат-близнюк, щоб Господь покарав його. Через нього я постригся ученці, наша бідна мати. Досить. У кімнату зайшов велетень із шрамом на обличчі. Доброго дня, полковнику Акока. Це він? Так, полковнику. У зв'язку з тим, що крім нього ми знайшли в тому ж магазині і одяг черниць, ми подумали, що ви захочете особисто допитати його. Рамона Кока підійшов до бідалахи Карільо. Так, із задоволенням. Карільо подарував полковнику свою найчарівнішу усмішку. «Я радий, що ви прийшли, полковнику. Я виконую доручення своєї церкви, і мені дуже важливо потрапити до Барселони якнайшвидше. Я вже намагався пояснити цим люб'язним джентльменам. Я став жертвою обставин лише тому, що намагався бути добрим самаритянином. Полковника Кока ввічливо кивнув головою. Оскільки ти поспішаєш, я спробую позбавити тебе зайвої витрати часу. Дякую вам, полковнику. Каріл'ю розплився в посмішці. Я поставлю тобі кілька простих питань. Якщо ти чесно даш відповідь, все буде чудово. «А якщо ти збрешеш, тобі буде дуже боляче!» Щось майнуло в його руці. «Слуги Господа не брешуть!» – гордо відповів Карільо. «Мені дуже приємно це чути. Розкажи мені про тих чотирьох черниць!» «Я нічого не знаю про чотирьох черниць!» Удар кулака, задягненим на нього мідним кастетом, припав йому Багубах. І по кімнаті розлетілися бризки крові. Боже мій, що ви робите? задихаючись, вигукнув карільо. Розкажи мені про чотирьох черниць, повторив своє запитання полковника кока. Я не черговий удар кулака зламав карілю зуби. Не треба я. карільо мало не захлинався кров'ю. Розкажи мені про чотирьох черниць. А Кока говорив спокійним і розважливим тоном. «Я... Тут Карільо...» – побачив занесений кулак. «Так, я...» «Я...» Слова точно посипалися з нього. «Вони були у вілья Касіні, втекли зі свого монастиря. Будь ласка, не бийте мене більше!» «Продовжуй...» «Я... Я сказав, що допоможу їм. Їм треба було переодягнутися...» І ти? Забрався до магазину? Ні, я... Так, я... Вони вкрали якийсь одяг, бо оглушили мене і зникли. Вони казали, куди прямують. І тут карільо раптом опанувало якесь своєрідне почуття власної гідності. Ні, він не згадав про Мендавію зовсім не через те, що хотів урятувати Чернець. На них Каріліо було абсолютно начхати, але полковник спотворив йому обличчя. І після виходу з'язниці йому буде коштувати велику працю – заробляти собі на життя. Полковника Кока повернувся до жандармів цивільної гвардії. Бачите, чого можна досягти внаслідок невеликої дружньої бесіди? Відправте його до Мадрида. Він звинувачується у вбивстві. Лючія, сестра Тереза, Рубіо Арсана та Томас Санхуро прямували на північний захід у бік Ольмедо. Намагаючись уникати жвавих доріг, вони йшли через пшеничні поля, пасовища, де паслися кози та вівці, і пасторальна невинність сільських пейзажів здавалася якоюсь іронією на тлі тієї страшної небезпеки, на яку вони всі наражалися. Вони йшли всю ніч, а в досвіта піднялися в гори, щоб знайти якесь глухе містечко. «Ольмедо прямо перед нами», – сказав Рубіо Арсано. «Ми перечекаємо тут до темряви. Схоже, вам обом не завадило поспати». Сестра Тереза була фізично виснажена. Крім того, з її нервами теж діялося щось недобре, і це викликало ще більшу тривогу. Вона відчувала, що втрачає відчуття реальності. Це почалося з пропажі її дорогоцінних чоток. Невже вона їх втратила? Може, хтось їх вкрав? Вона не знала. Протягом довгих років вони були її втіхою. Стали її частиною, її порятунком. І тепер їх немає. Можливо, вона їх втратила в монастирі під час нападу? А чи взагалі був напад? Все тепер здавалося таким нереальним. Вона вже більше не була впевнена, що насправді було і чого не було. Вона бачила дитину. Чи була ця дитина Монік, чи Господь жартує з неї? Все так перемішалося. Коли вона була молода, все було так просто. Коли вона була молодою...